Reggel sült paradicsomot reggeliztem, és egy doboz zöld babot, amit anya felmelegítette cserpenyőben. A reggeli közepén Mr. Shears azt mondta, oké, maradhat pár napot, és anya azt mondta, addig marad, ameddig maradnia kell. Mr. Shears azt mondta, és mit fog itt csinálni? Errefelé nincs megfelelő iskola, mindketten dolgozunk, kész, röhely. És anya azt mondta, elég legyen, Roger. Aztán csinált nekem cukros-piros herbateját, amit nem szerettem, és azt mondta, addig maradsz, ameddig maradni akarsz. Miután Mr. Sears elment dolgozni, anya betelefonált az irodába, és úgynevezett rendkívüli szabadságot vett ki, amit akkor adnak, ha egy családtak beteg vagy meghal. Aztán azt mondta, hogy el kell mennünk, és vásárolnunk kell nekem néhány ruhát, meg pizsamát, meg egy fogkefét, meg fürdőlepedőt. Tehát kimentünk a lakásból, és lementünk a főútig, ami az A4088 Hill Lane, és nagyon zsúfolt. Felszálltunk egy 266-os buszra, ami elvitt a Brand Cross bevásárlóközpontba. központba. De John lewis olyan sokan voltak, hogy megrémültem, és lefeküdtem a padlóra a karórák mellett, és visítottam, és anyának taxiba kellett hazavinnie. Aztán anyának vissza kellett mennie a bevásárlóközpontba, hogy vegyen nekem néhány ruhát, meg pizsamát, meg fogkefét, meg fürdőlepedőt. Én pedig a vendégszobában maradtam, amíg anya távol volt, mert nem akartam abban a szobában lenni, mint Mr. Schirz, mert féltem tőle. Mikor anya hazajött, hozott nekem egy pohár epres tejturmixot, és megmutatta az új pizsamámat, aminek a mintája ötágú kék csillagokból állt bíboralapom. Akkor azt mondtam, vissza kell mennem svájdomba, és anya azt mondta, de Christopher, hiszen csak most érkeztél. És én azt mondtam, vissza kell mennem, mert le kell tennem az alapszintű matematikai érettségi vizsgát. Anya pedig azt mondta, te alapszintű érettségi vizsgát teszel matematikából. Azt mondtam, igen, jövő héten teszem le, szerdán, csütörtökön és pénteken. Anya pedig azt mondta, Isten! És én azt mondtam, Peters tiszteletes lesz a provizor. Anya pedig azt mondta, úgy értettem, hogy ez remek. És én azt mondtam, ötöst fogok kapni. Ezért kell visszamennem Svájdomba. De nem akarom látni apát, ezért veled kell visszamennem Svájdomba. Akkor anya az arcára tette a két kezét, hangosan kifújta az orrán a levegőt, és azt mondta. Nem tudom, meg lehet-e csinálni. Azt mondtam, de nekem mennem kell. Anya pedig azt mondta, ezt majd máskor beszéljük meg, oké? Okay? És én azt mondtam, oké. Okay. De nekem mennem kell Svájdomba. Ő pedig azt mondta, Krisztofer, kérlek. Azután ittam meg keveset a tejturmixomból. Később este 10 óra 31 perckor kimentem a zerkére, hogy megtudjam, láthatok-e csillagokat. De nem volt egy se a fellegek és az úgynevezett fényszennyezés miatt, ami az utcai lámpákból, meg az autóreflektorokból, meg az épületek világításából áll. Ez apró részecskékben visszaverődik az atmoszférából, és elállja a csillag útját. Tehát visszamentem. De nem tudtam aludni hajnali két óra 0,7 hét perckor felkeltem az ágyból, és annyira fértem Mr. shears hogy lementem a főbejáraton át a Chapter Roadra. Senki sem járt az utcán, és most csendesebb volt, mint nappal, noha távolból lehetett hallani a közlekedést meg a szirénákat. Így nyugodtabb lettem. Lementem a Chapter Roadon és megnéztem minden autót, meg a telefonrótok mintáját a narancsszín felhőkön, meg a dolgokat, amik az előkertekben voltak, Például egy törpét, egy tűzhelyet, egy apró tavat, meg egy plüsmackót. Aztán hallottam, hogy két ember jön az úton, úgyhogy legugoltam egy dömper hátulja, meg egy Ford Transit kis busz között, és az emberek olyan nyelven beszéltek, ami nem volt angol, de nem láttak meg. A lábomnál a csatornában két kis kerék volt a piszkos vízben, olyanok, amilyenek a felhúzós órákban vannak. Szerettem ott lenni a dömper és a Ford Transit kis busz között, Úgyhogy sokáig ott maradtam. Onnan néztem ki az utcára. Ahol nem lehetett más színt látni, mint naranyszínt, meg feketét, és a fekete, meg a naranyszínt keverékeit. És nem lehetett megmondani, hogy az autók milyen színűek lesznek nappal. Azon töprengtem, hogy lehetem mozaikot készíteni keresztekből, és arra a következtetésre jutottam, hogy fejben el lehet képzelni ezt a képet. Akkor meghallottam anyahangját. Azt ordította, Christopher! Krisztofer! És futott lefelé az utcán, úgyhogy kijöttem a dömper és a Ford Transit kis busz közül. Anya meg odafutott hozzám, és azt mondta, Jézus Mária! Megállt előttem, az ujját az arcomra szögezte, és azt mondta, ha még egyszer ilyet csinálsz, Krisztofer, az élő Istenre esküszöm, hogy szeretlek, de nem is tudom, mit fogok tenni. Úgyhogy megígértette velem, hogy egyedül soha többé nem hagyom el a lakást, mert veszélyes, és a londoni emberekben nem lehet bízni, mert idegenek. Másnap megint el kellett mennie a boltba, és megígértette velem, hogy nem nyitok ajtót, akárhogy csengetnek. Mikor visszajött, hozott Drazsét Tobinak, meg három Star Trek videót. Azokat néztem a nappaliban, míg Mr. Shears hazajött. Akkor visszamentem a vendégszobába. Jó lett volna, ha a Chapter Road 451 percé London nw 5 ng nek van egy kertje. De nem volt. Másnap telefonáltak abból az irodából, ahol anya dolgozott, és megmondták neki, hogy nem jöhet vissza dolgozni, mert találtak valaki mást, aki el fogja végezni a munkáját. Anya egészen dühös lett. Azt mondta, ez törvényellenes, és panaszt fog tenni. De Mr. Shears azt mondta, az Isten áldjon meg, ne egy már, nem is voltál véglegesítve. Mikor pedig anya bejött a vendégszobába, mielőtt elaludtam volna, azt mondtam neki. Szványdomba kell mennem, hogy letegyem az alapszintű érettségi vizsgát. Ő pedig azt mondta. Ne most, Christopher. Apád egyfolytában fenyeget telefonon, hogy be fog perelni, és akkor még Roger is macerál. Ez most nem a megfelelő idő. És én azt mondtam. De mennem kell, mert már megvan szervezve, és Peters tiszteletes lesz a provizor. Ő pedig azt mondta, figyelj, ez csak egy vizsga, telefonálhatok az iskolába, hát tehetjük későbbre, majd leteszed máskor. És én azt mondtam, nem tehetem le máskor, meg van szervezve, és rengeteget ismételtem. Mrs. Gascogne azt mondta, hogy használhatjuk az egyik szobát az iskolában. Anya pedig azt mondta, Christopher, így is alig bírom idegekkel, ilyen közel vagyok hozzá, hogy szétessek, értve? Úgyhogy légy szíves, hagyjál. Abba hagyta, és a szájára tette a kezét. Felállt, és kiment a szobából. Nekem pedig úgy kezdett fájni a mellem, mint a föld alattint, mert arra gondoltam, hogy nem mehetek vissza Svájdomba, és nem tehetem le az alapszintű érettségét. Kinéztem az ebédlő ablakán, hogy megszámoljam az utcán az autókat, hogy egész jó nap lesz-e, vagy jó nap, vagy szuper jó nap, vagy fekete nap. De ez nem olyan volt, mint mikor busszal megyek az iskolába, mert itt addig lehetett kinézni az ablakon, ameddig akartam, és láthattam annyiféle autót, ahányat csak akartam. És három órán keresztül néztem ki az ablakon, és láttam öt piros autót vonalban, és négy sárga autót vonalban, ami azt jelenti, hogy egyszerre volt jó nap és fekete nap. Tehát a rendszer nem működött többé. De ha az autók számolására összpontosítottam, akkor nem kellett az alapszintű érettségi vizsgámra és a melfájásomra gondolni. Másnap anya elvitt taxiban Hempstead Ültünk egy domb tetején, és néztük a messzeségben a repülőgépeket, ahogy leszárnak a Heathrow repülőtérre, és kaptam egy piros nyalókás fagyit egy jégkrémes furgomból. És anya azt mondta, hogy telefonált Mrs. Gasconynak, hogy jövőre fogom letenni az alapszintű matematikai érettségi vizsgámat, úgyhogy eldobtam a piros nyalókás fagyimat, és sokáig visítottam, és a mellem annyira fájt, hogy nehezen tudtam lélegezni. Oda jött egy ember és megkérdezte, van talán valami bajom? Mire anya azt mondta, miért, mit képzel? És az ember elment. Aztán elfáradtam a visításba, és anya hazavitt egy másik taxiban a lakásba. Másnap szombat volt, és reggel anya azt mondta Mr. sears hogy menjen, hozzon nekem a könyvtárból valamilyen könyvet a tudományról és a matematikáról. És a könyvnek az volt a címe, hogy száz számtani fejtörő, és a világegyetem születése és az atomok. De ezek gyerekkönyvek voltak, és nem voltak túl jók, ezért nem olvastam el őket. És Mr. Shils azt mondta, azért jó tudni, hogy méltányolják a segítségemet. És nem ettem semmit azóta, hogy Hemstead hízen eldobtam a piros nyalókásfagyimat, úgyhogy anya csinált nekem egy csillagolt grafikont, mint mikor nagyon kicsi voltam, és megtöltött egy kancsú sűrített szója tejjel, meg epres italporral, és bronz csillagot kaptam, ha megittam 200 millilitert. Ezüst csillagot, ha megittam 400 millilitert, és arany csillagot, ha megittam 600 millilitert. És mikor anya és Mr. Sirs veszekedtek, elhoztam a kis rádiót a konyhából. Beültem a vendégszobába, beállítottam a rádiót két állomás közé, hogy csak a fehér zajt halljam, és egészen hangosra állítottam, és a fülemhöz tartottam, és a zaj betöltötte a fejemet, és annyira fájt, hogy nem lehetett érezni mellette semmilyen más fájdalmat, például a mellemben lévő fájást. És nem hallottam, hogy anya és Mr. Shears veszekszik. és nem gondolhattam arra, hogy nem teszem le az alapszintű érettségémet, vagy hogy a Chapter Road 419 per C London NW25NG-ben nincsen kert, vagy hogy nem láthatom a csillagokat. Aztán hétfő lett, és nagyon késő éjszaka bejött a szobámba Mr. Shears, és felébresztett, és volt, mert olyan szaga volt, mint apának, amikor sört iszik Raudival. És azt mondta, kurvára okosnak képzeled magad, mi? Te soha egyetlen pillanatra se gondolsz másokra, mi? Lemerném fogadni, hogy most is nagyon elégedett vagy magaddal, mi? Aztán bejött anya, kihúzta a szobából Mr. Sircet, és azt mondta, sajnálom, Christopher, nagyon-nagyon sajnálom. Reggel, miután Mr. Shears elment dolgozni, anya becsomagolt egy csomó ruháját két bőröndbe, és azt mondta, hozzam Tobit, jöjjek le, és üljek be az autóba. Betette a bőröndöket a csomagtartóba, és elhajtottunk. De ez Mr. Shears autója volt, és megkérdeztem, ellopod az autót? Ő pedig azt mondta, csak kölcsön veszem. És én azt mondtam, hová megyünk? Azt mondta, haza. És én azt mondtam, úgy érted, szvájdomba haza? Azt mondta, igen. És én azt mondtam, apa ott lesz? Azt mondta, kérlek, Krisztófer, most ne basztas többet, jó? Azt mondtam, én nem akarok apával lenni. Ő pedig azt mondta, csak, csak nem lesz semmi baj, Krisztofer, oké? Okay? Nem lesz semmi baj. És én azt mondtam, azért megyünk vissza svájdomba, hogy letehessem az alapszintű matematikai érettségimet? Anya azt mondta, mi? És én azt mondtam, holnap kell letennem az alapszintű matematikai érettségimet. És anya akkor nagyon lassan így szólt. Azért megyünk vissza Svájdomba, mert ha Londonban maradunk, akkor vér fog folyni. És nem szükségszerűen a tiéd. Azt mondtam, akkor kijé. Ő pedig azt mondta, most arra van szükségem, hogy egy darabig hallgass. És én azt mondtam, mit akarsz, mennyi ideig hallgassak? Ő pedig azt mondta, Írgalmas Jézus, fél órát, Krisztófer! Arra van szükségem, hogy fél óráig marad csöndben. Lementünk végig szfájdoni, ami három órát és tizenkét percet igényelt. Meg kellett állnunk benzinér, és anya vett nekem egy fehér csokit, de nem ettem meg. Belementünk egy hosszú közlekedési dugóba, amit az okozott, hogy az emberek lassítottak, hogy megnézzenek egy balesetet, ami a másik útpályán történt. Megpróbáltam kidolgozni egy képletet, amivel meg lehetne határozni, hogy a közlekedési dugót csak a lassítás okozza-e, és hogyan befolyásolja ezt az A. a forgalom sűrűsége, B. a forgalom sebessége, és hogy C. milyen gyorsan fékeznek a vezetők, ha meglátják, hogy az előttük lévő kocsim felgyullad a stopplápa. De túlságosan fáradt voltam, mert az éjszaka nem aludtam, mert folyton arra gondoltam, hogy nem tudom letenni az alapszintű matematikai érettségémet. Úgyhogy elaludtam. Aztán megérkeztünk Svájdomba. Anyának kulcsa volt a házhoz, tehát bementünk. És anya azt mondta, Halló! De senki se volt ott, meg 13 óra múlt 23 perccel. Megvoltam rémülve, de anya azt mondta, hogy nem lesz semmi bajom. Így hát felmentem a szobámba, és becsuktam az ajtót. Kivettem a zsebemből Tobit, és hagytam, hogy futkosson, és keresőt játszottam, és 174 másodperc alatt csináltam meg a mesterszinten, ami 75 másodperccel tartott tovább a legjobb eredményemnél. Aztán 18 óra múlt 35 perccel, és hallottam, hogy apa hazajön a furgonnal, és az ajtóhoz toltam az ágyat, hogy ne jöhessen be. Apa bejött a házba, és ordítottak egymásra anyával. Apa ordított. Hogy a francba kerülsz ide? Anya ordított. Az én házam is, ha elfelejtetted volna. Apa ordított. Itt van az a kibaszott lövőlegényed is? Akkor fogtam a bongódobokat, amiket Teri kaptam, és letérdeltem a szobasarkában. És a fejemet oda nyomtam, ahol a falak találkoznak, és vertem a dobokat, és nyögtem, és ezt csináltam egy óráig. Aztán anya bejött a szobába, és azt mondta, hogy apa elment. Azt is mondta, hogy apa Rodinál marad egy darabig, mi pedig keresünk egy helyet, ahol lakhatunk pár hétig kimentem a kertbe, és megtaláltam Tobi Ketrecét a fészer mögött. Bevittem, megtisztítottam, és beletettem Tobit. És megkérdeztem anyát, hogy letehetem-e másnap az alapszintű matematikai érettségit. Ő pedig azt mondta, sajnálom, Christopher." És én azt mondtam, letehetem-e az alapszintű matematikai érettségit?" Ő pedig azt mondta, nem figyelsz rám, ugye, Krisztófer? Azt mondtam, figyelek rád. Anya azt mondta, már elmagyaráztam, Telefonáltam az igazgatónődnek. Közöltem vele, hogy Londonban vagy. Közöltem vele, hogy jövőre érettségizel. És azt mondtam, de most itt vagyok, és letehetem. Anya pedig azt mondta, sajnálom, Frisztófer, én csak próbáltam tisztességesen intézni a dolgokat. Én csak igyekeztem, hogy deszúrjak el mindent. Akkor a mellem megint fájni kezdett. Kereszbe fontam a karomat, előre-hátra dülöngéltem és nyögtem. Anya azt mondta, nem tudtam, hogy visszajövünk. De én tovább nyögtem, és dölöngéltem előre-hátra. És anya azt mondta, hagyd már abba, ezt úgy meg semmit. Aztán megkérdezte, hogy akarom-e nézni az egyik kék bolygó videómat az életről az északi sarkiege alatt, vagy a bánák vándorlásáról, de én nem mondtam semmit, meg tudtam, hogy nem leszek képes letenni az alapszintű matematikai érettségit és ez olyan volt, mint rászorítani a hüvelykójunk körmét a fűtőtestre, amikor az egészen forró, és úgy megfájdul, hogy jajgatni szeretnénk, és még azután is fáj, mikor elvettük a hüvelykójunkat a fűtőtestről. Aztán anya készített nekem sárgarépát és brokkolit kecsöppel, de én nem ettem meg, és azon az éjszakán sem aludtam. Másnap anya elvitt az iskolába, Mr. Shears autóján, mert a buszt lekéstük. Éppen ültünk be az autóba, mikor átjött az útom Mrs. Sirc, és azt mondta anyának, hát van bőr a pofádom? És anya azt mondta, szállj már be, Christopher. De nem tudtam beszállni, mert az ajtó be volt zárva. És Mrs. Sirc azt mondta, szóval téged is kirugott végül? Akkor anya kinyitotta az ajtaját, és beszállt az autóba, és az én ajtómat is kinyitotta. Beszálltam, és elhajtottunk. Mikor megérkeztünk az iskolába, Sziobán azt mondta, tehát ön Krisztófer anyja? És azt is mondta, hogy örül, mert ismét lát, és kérdezte, jól vagyok-e, mire mondtam, hogy fáradt vagyok. Anya elmagyarázta, hogy ideges vagyok, mert nem tehetem le az alapszintű matematikai érettségimet, ezért sem enni, sem aludni nem tudok tisztességesen. Aztán anya elment, és én egy perspektívikus képet rajzoltam egy autóbuszról, hogy ne kelljen arra gondolnom, hogy fája a mellem. Ebéd után Sziobán azt mondta, hogy beszélt Mrs. Gascognyal, akinek az asztalában még mindig ott vannak három lepecsételt borítékban az alapszintű érettségi tételeim. Úgyhogy megkérdeztem, hogy letehetem-e még az alapszintű érettséget. Sziobán azt mondta, szerintem igen, délután telefonálunk Peters tiszteletesnek, és megkérdezzük, be tud-e jönni, hogy a provizórod lehessen. És Mrs. Gaskonny levelet ír a vizsgabizottságnak, hogy mégis leteszed az érettségit. Remélhetőleg azt válaszolják, hogy rendben van, bár ezt egyelőre nem tudhatjuk biztosan. Néhány másodpercre abba hagyta a beszédet. Úgy véltem, meg kell mondanom neked, hogy gondolkozhass rajta. Azt mondta, mind gondolkozhassak. És ő azt mondta, ezt akarod tenni, Christopher? Gondolkoztam ezen a kérdésem, és nem voltam biztos a válaszban, mert le akartam tenni az alapszintű matematikai érettségit, de nagyon fáradt voltam és mikor megpróbáltam a matematikán gondolkozni, az agyam nem működött rendesen, és mikor bizonyos tényekre próbáltam emlékezni, például az x-nél nem nagyobb prímszámok közelítő számainak logaritmusos képletére nem jutott eszembe, és meg voltam rémülve. Szióbán azt mondta, nem kell megcsinálni, Krisztofer. Ha azt mondod, hogy nem akarod megcsinálni, senki sem fog haragudni rád. Nem lesz sem rossz, sem törvényellenes, sem butaság. Csak az lesz, hogy te így akarod, és ez nagyon jó. Én pedig azt mondtam, meg akarom csinálni, mert nem szeretek betenni dolgokat a menetrendembe, amiket aztán ki kell vennem. Mert ha ezt csinálom, megyek tőle a gyomrom. Szijóván azt mondta. Oké. Okay. És telefonált Peters tiszteletesnek, aki 15 óra 27 perckor bejött az iskolába, és azt mondta. Nos, fiatalember, mit orlát bonthatunk? és a művészeti tanteremben megcsináltam az első feladatlapot. Peters tiszteletes volt a provizor, aki egy asztalnál ült, miközben vizsgáztam, és egy könyvet olvasott. Dietrich Bonhoffertől, aminek az volt a címe, hogy a tanítványság átkap, és szendvicset evett. A vizsga közepén kiment, és elszívott egy cigarettát az ablak előtt, de figyelt az ablaktól, hogy nem puskázok-e. Mikor felbontottam a feladatlapot és átolvastam, egy kérdésre se tudtam válaszolni, ezért nem tudtam rendesen lélegezni. Meg akartam ütni valakit, vagy meg akartam szúrni a svájci katonai bicskámmal, de nem volt ott senki, akit megüthettem volna, vagy megszúrhattam volna a svájci katonai bicskámmal. Kivéve Pitősz tiszteletest, aki nagyon magas, és ha megütöm, vagy megszúrom a svájci katonai bicskámmal, akkor majd nem akar a provizórom lenni a vizsga hátra lévő részére. Így hát mélyeket lélegeztem, mert Szijóbán azt mondta, ezt kell tennem, mikor meg akarok ütni valakit az iskolába. És ötvenet lélegeztem, és légzés közben köbbre emeltem a sorszámokat így. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, 1331, 1768, 2197, 2747, 3375, 4096, 4913, stb. Ettől egy kicsit nyugodtabb lettem. De a vizsga két óra hosszú volt, és abból már eltelt 20 perc, úgyhogy egészen gyorsan kellett dolgoznom, és nem volt időm rendesen ellenőrizni a válaszaimat. Este, pont miután hazamentem, apa visszajött a házba, és én visítottam. De anya azt mondta, nem fogja engedni, hogy bajom essék, és akkor kimentem a kertbe, lefeküdtem, felnéztem az égen a csillagokra, és elhanyagolhatóvá tettem magam. És mikor apa kijött a házból, sokáig nézett, aztán rájutott az öklével a kerítésre, amelyen lyuk keletkezett, és elment. Ezen az éjszakán aludtam egy kicsit, mert folyamatban volt az alapszintű matematikai érettségim és vacsorára ettem egy kevés spenótlevest. Másnap megcsináltam a második feladatlapot, és Peter tiszteletes a tanítványság díját olvasta Dietrich bonhoffer -től. De most nem cigarettázott, és a vizsga előtt Sziobán kiküldött a vécére. Azután leültetett, hogy lélegezzek és számoljak. Este a 11. órát játszottam a számítógépemen, amikor megállt egy taxi a ház előtt. A taxiban Mr. Shields ült, aki kiszállt és ledobott a fűbe egy nagy kartonpapírdobozt, amiben dolgai voltak. Egy hajszárító, néhány bugyi, L'Oreal sampon, egy doboz műzli és két könyv. Diana igaz története Andrew morton a vetélytársa Jill Cooper-től, és az én fényképem ezüst És a fényképüvege eltört, amikor leesett a fűbe. Aztán Mr. Sirc kulcsot vett elő a zsebéből, beült az autójába, és elhajtott. Anya kirohant a házból az utcára, és ordított. Vissza se told ide a képedet! És eldobta a doboz műzlit, ami eltalálta a távolodó autócsomagtartóját, és Mrs. Sirc kinézett az ablakból, amikor anya ezt csinálta. Másnap megcsináltam a harmadik feladott lapot, miközben Peter tiszteletes a déli mélt olvasta, és elszívott három cigarettát. Ez volt a kedvenc kérdésem. Bizonyítsd az alábbi eredményt. Az a háromszög, amelyik leírható az n a négyzeten plusz 1, n a négyzeten minusz 1, és 2n, ahol n nagyobb 1-nél képlettel, derékszögű. Bizonyítsd ellen példával, hogy ennek az ellentéte nem igaz. Le akartam írni, hogyan válaszoltam a kérdésre, de szióban azt mondta, ez nem túl érdekes. De én azt mondtam, hogy az. Akkor Szzióban azt mondta, hogy az emberek nem arról akarnak olvasni egy könyvben, hogy mi a megoldása egy matematika példának, és azt mondta, tegyem a választ egy függelékbe, ami egy pótlólagos fejezett a könyv végén, amit elolvashat az, aki akar. Ezt is csináltam. Aztán a mellem már nem fájt olyan nagyon, és könnyebb volt lélegezni. De még mindig émelyektem, mert nem tudtam, jól tettem ele a vizsgát. És mert nem tudtam, elfogadja el a dolgozatomat a vizsgabizottság azok után, hogy Mrs. hogy azt mondta, nem is fogok érettségizni. Az a legjobb, ha előre tudjuk, hogy történni fog valami jó. Például egy napfogyatkozás, vagy mikroszkópot kapunk karácsonyra. És rossz, ha tudjuk, hogy valami rossz fog történni. Például betömik a fogunkat, vagy Franciaországba kell menni. De azt gondolom, az a legrosszabb, ha nem tudjuk, hogy jó dolog vagy rossz dolog fog történni. Apa azon az estén eljött a házba. A díványon ültem, a felvételi előkészítőt néztem, és éppen a természettudományos kérdésekre válaszoltam. Apa megállt a nappali szoba ajtajában, és azt mondta, Oké, Christopher, ne visíts, nem foglak bántani. És anya ott állt mögötte, úgyhogy nem visította. Aztán egy kicsit közelebb jött, és legugolta, ahogy a kutyának mutatjuk, hogy nem vagyunk agresszor, és azt mondta, meg akartam kérdezni, hogy sikerült a vizsga. De én nem mondtam semmit. Anya azt mondta, Meséld el, Krisztofer. De én még mindig nem mondtam semmit. És anya azt mondta, Kérlek, Krisztofer. Úgyhogy megmondtam. Nem tudom, hogy jól válaszoltam-e minden kérdésre, mert egészen fáradt voltam, és semmit sem ettem, úgyhogy nem tudtam rendesen gondolkozni. Apa bólintott, és rövid ideig nem szólt. Aztán azt mondta, Köszönöm. Azt mondta, Mit? És ő azt mondta, Köszönöm. Nagyon büszke vagyok rád, Christopher. Nagyon büszke. Biztos vagyok benne, hogy jól megcsináltad. Aztán elment, én pedig megnéztem a felvételi előkészítő hátra lévő részét. Következő héten apa azt mondta anyának, hogy ki kell költöznie a házból, de anya nem tudott, mert nem volt semmi pénze a Megkérdeztem, hogy nem tartóztatják ele, és nem zárják e börtönbe apát azért, mert megölte Wellington. -t mert ha börtönben lenne, akkor lakhatnánk a házban. De anya azt mondta, hogy a rendőrség csak akkor tartóztatná le apát, ha Mizzi Sirc úgynevezett feljelentést tenne, vagyis közölni a rendőrséggel, hogy fogjanak el valakit egy büntet miatt, mert csekélyebb bűnökért a rendőrség senkit sem tartóztat le, csak ha felkérik őket. És anya azt mondta, hogy egy kutyát megölni csak csekélyebb bűn. De aztán minden oké lett, mert anya pénztárosi állást kapott egy kertészeti áruházban, és a doktor tablettákat adott neki, amiket reggel kellett bevennie, hogy ne legyen szomorú. De szédült tőlük, és néha elesett, mikor túlságosan gyorsan állt fel. Úgyhogy beköltöztünk egy szobába, egy nagy házban, amik piros téglából építettek. Az ágy ugyanabban a szobában volt, mint a konyha, és nem szerettem, mert túl kicsi volt. A folyosó barnára volt festve, és olyan WC meg fürdőszoba volt, amiket mások is használtak. És anyának meg kellett tisztítania, mielőtt használtam, különben nem akartam használni, és néha bepisiltem, mert mások voltak a fürdőszobában. A szoba előtt a folyosónak olyan szaga volt, mint a saftnak és a hippónak, amivel az iskolába tisztítják a vécéket. A szobának pedig olyan szaga volt, mint a zokninak és a fenyő légfrissítőnek. Nem szerettem, hogy várnom kell az alapszintű matematikai érettségi meredményére. Ha a jövőre gondoltam, semmit sem láttam tisztán, és ettől kezdtem pánikba esni. Úgyhogy szíjobán azt mondta, ne gondoljak többet a jövőre. Azt mondta, csak a mai napra gondolj, azokra a dolgokra gondolj, amik megtörténtek. Főleg a jó dolgokra, amik megtörténtek. Az egyik jó dolog az volt, hogy anya vett nekem egy fa kóst. A felső részt le kellett venni az alsó részről, és ez egészen nehéz volt. A másik jó dolog az volt, hogy segítettem anyának kifesteni a szobát, fehérre, egy leheletnyi ekrűvel. De festékes lett a hajam. Anya le akarta mosni úgy, hogy besamponozza a hajamat, mikor a fürdőkádban ülök, de én nem engedtem. Így öt napig festékes volt a hajam, amíg le nem vágtam ollóval. De több rossz dolog volt, mint jó. Az egyik az volt, hogy anya csak 17 óra 30 perckor ért haza a munkából, Úgyhogy 15 óra 49 perctől 17 óra 30 percig át kellett mennem apa házába, mert nem volt szabad egyedül lennem, és anya azt mondta, nincs választásom, tehát az ajtóhoz toltam az ágyat arra az esetre, ha apa megpróbál bejönni. Néha próbált beszélni velem az ajtónát, de én nem válaszoltam, és néha hallottam, hogy sokáig csendesen ül a padlón az ajtó előtt. A másik rossz dolog az volt, hogy Tobi meghalt, mert két éves és hét hónapos volt ami nagyon öreg egy patkánynál. Mondtam, hogy el akarom temetni, de anyának nem volt kertje, így egy olyan nagy műanyag cserébe temettem el, amikben növényeket szoktak ültetni. És mondtam, hogy akarok egy új patkányt, de anya azt mondta, nem lehet, mert a szoba túl kicsi. Aztán megcsináltam az összerakóst, mert megfejtettem, hogy két csap van az összerakósban, két fémpálcika, amik furatokban mozogtak. Úgy kellett tartani az összerakost, hogy mindkét pálca visszacsússon a furat végébe, és ne keresztezzék egymást az összerakós két részének pecséspontjában, és akkor szét lehetett szedni. Egy napon, amikor anya eljött értem apa házába, miután befejezte a munkát, apa azt mondta, „Christopher, beszélhetnék veled? Azt mondtam, nem. És anya azt mondta, oké, okay, itt leszek. És én azt mondtam, nem akarok apával beszélni. Apa pedig azt mondta, Egyességet ajánlok neked. Fogta a konyhai órát, ami egy középen kettévágott nagy műanyag paradicsom. Megcsavarta, és az óra ketyegni kezdett. Apa pedig azt mondta: Öt perc, oké? Okay? Ennyi, aztán elmehetsz. Úgyhogy leültem a diványra, és apa leült a karosszékbe, és anya a halban állt, és apa azt mondta: Nézd, Krisztofer, ez így nem mehet tovább. A nevedben nem nyilatkozhatom, de. de nekem. Nekem ez túlságosan fáj. Itt vagy a házban, de nem állsz szóba velem. Meg kell tanulnod bízni bennem. Nem érdekel, mennyi időbe telik. Azt sem érdekel, ha ma egy perc, holnap kettő, holnap után három. Mert ez fontos. Mindennél fontosabb. Letépett egy kis bőrfoszlányt a bal kezének hüvelykúja mellől. Aztán azt mondta, nevezzük, nevezzük tervezetnek. Olyan tervnek, amit együtt kell megvalósítanunk. Neked több időt kell töltened velem, és nekem, nekem meg kell mutatnom, hogy bízhatsz bennem. Először nehezen fog menni, mert, mert ez egy nehéz terv. De azután jobb lesz. Megígérem. Megdörzsölte a homloka oldalát, és azt mondta. Semmit sem kell felelned. Most nem. Csak gondolkoznod kell rajta. És <kül> hoztam neked egy ajándékot, hogy megmutassam, mennyire komolyan gondolom, amit mondok. És hogy bocsánatot kérjek. És mert majd meglátod, hogy mire gondolok. Azzal felállt a karosszékből, és odament a konyhajtóhoz és kinyitotta. Ott volt a padlón egy nagy karton doboz, és pokróc volt benne, és apa lehajolt, belenyúlt a dobozba, és kivett belőle egy kis homokszínű kutyát. Aztán visszajött, és odadta a kutyát. És azt mondta, két hónapos, arany retriever. A kutya az ölemben ült, és én megsimogattam. És egy darabig senki sem mondott semmit. Aztán apa azt mondta, Krisztofer, én soha, de soha nem tennék olyat, ami neked fáj. Aztán senki sem mondott semmit. Aztán anya bejött a szobába, és azt mondta, attól félek, nem hozhatod el magaddal. A garzon túl kicsi. De apád gondot visel rá itt. Te pedig ide jöhetsz, és elviheted sétálni, amikor csak akarod. Azt mondtam: van neve? És apa azt mondta, nincs. Te döntöd el, minek akarod hívni és a kiskutya az ujjamat rákcsáta. Aztán letelt az öt perc, és csörgött a paradicsomóra. Úgyhogy anya és én visszamentünk autóval anya lakására. A következő héten vihar volt, és a villám belecsapott egy nagy fába a parkban, a paházának közelében. És a fa kidölt. Emberek jöttek, levágták az ágakat láncfűrésszel, elvitték a rönköket egy teherautó. És csak egy elszenesedett nagy, fekete, hegyes csonk maradt. Megkaptam az alapszintű matematikai érettségi meredményét, és ötöst kaptam, ami a legjobb eredmény. És ettől jól éreztem magam. És a kutyát úgy neveztem el, hogy Szendi. Apa vásárolt neki pórászt, meg nyakörvet, és szabad volt elsétálnom bele a boltig meg vissza. És játszottunk egy gomicsontal. Anya influenzát kapott, és akkor három napig apa házában kellett laknom. De oké okay volt, mert Szendi az ágyamon aludt, és ugatott volna, ha éjszaka bárki bejön a szobámba. Apa zöldségágyást csinált a kertbe, és én segítettem. Répád, borsót, spenótot ültettünk, amit én fogok leszedni és megenni, ha ki kell. Elmentem anyával egy boltba, és vásároltam egy könyvet, aminek az volt a címe, hogy emelt szintű matematikai kérdések. És apa megmondta Mrs. hogy jövőre leteszem az emelt szintű matematikai érettségit. Mire Mrs. Gascoy azt mondta, oké. Okay. Tehát abból is le fogok és ötöst kapok. Azután két év múlva leteszem az alapszintű fizikát, és ötöst fogok kapni. Ha pedig ezt megcsináltam, egyetemre megyek egy másik városba. Nem kell Londonban lennie, mert nem szeretem Londonot. Rengeteg helyen van egyetem, és nem minden ilyen hely nagyváros. Lakhatok egy lakásban, ahol van kert és rendes vécé, és magammal vihetem szendét, meg a könyveimet, meg a számítógépemet. Aztán pedig kitüntetéses diplomát kapok, és tudós leszek. Tudom, hogy meg tudom tenni, meg magamtól elmentem Londonba, és megoldottam a Wellington gyilkosság rejtéjét. És megtaláltam anyámat, és bátor voltam, és írtam egy könyvet, ami azt jelenti, hogy mindenre képes vagyok.